أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وصفوه خلق يجمعين نبينا محمد والا عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله الذي قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد الذي قال عن نفسه انما انا رحمه مهدا اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه vësëllë me të sëdimë në këthira. Kërkojmë brojtjen dhe mbështetin e Allahut, subhanahu ta'ala, nga shëjtani malkuar, me emrin e Allahut të gjithë mëshirëshmin mëshirë plotit, më gjithdo falenderim i përket Allahut dhe Zotit të botëve, të gjithë mëshirëshmin mëshirë plotit, më sëndu e si dhe ditës e gjukimit. E falenderim Allahut, subhanahu ta'ala, i cili thot të dërguar të ti, dhe nuk të kemi dërguar të jo, Muhammed, betëm se më shirë për botët. Pajqa dhe bekimet Allahut, qofëshim bitë dërguarin e ti Muhammedin së lëllawër e së më kriesën, më të mirë të njërezimit, i cili ka thëmë për vetën e ti, unë jam më shirë e dhuruar. O zëtë falë e bekohet dhe më shirojë atë familjen e ti, shokët e ti, dhe gjithë pasu e së të ti, dhe dhe dhe dhë ditën e gjukimit. Wë ma arsalnake illa rahmatan lil alamin Ne nuk të kemi dërguar ti Muhammed vetëm se mëshirë për botët Ky është misioni i dytë që po flasim për mëshirën e të dërguar të Allahut subhanallahu te njëlçisë specifike në mëshirë e dhuruar prej Allah u të sphane o tala, ne nuk të kemi dërguar ty, vetëm së mëshirë për botët. Të mëshiros, mikun, është një qëka e natyrshme, që bëndë të gjithë. Po armi, kun, kusë e mëshiron. Të mëshiros, në kohë, paqe, është një qëka normale, e zakonshme. Për kush është aji? Kush është aji që mëshiron në kohë lufte? E i drguari Allahu të sallallahu aleyhi vësallam, ishte aji që mëshiron të miku dhe armiku. Aji ishte mëshirëshëm në kohë pache dhe në kohë lufte. Këto të ashohim me shëmbu i konkret nga jita e profetit sallallahu aleyhi vësallam në këte emision. A ishte mëshirë Allahot, së përna o tala, që ju dhoroi më barë njërzimit deri në ditën e kiametit. Mëshirë për besimtarët, të cilët duhet të bëjnë durim, deri sa të gjenë të marim shpëblimin e Allahot, së përna o tala. Mëshirë edhe për jo besimtarët, që ata të ishin dorë nga mohimi dhe pa drejtësit, para se të takojnë Allahumë së pano talën ditën e vështirë të logarisë. Pa dyshim armisht më të mëdhenjë të profetit sëllallahu aleyhu osellem, ishin ata nga vetë populli ti, nga jojtarët kurejsh. Ata për udhëzimin e të cilve, i dërguar e Allahut, sëllallahu aleyhu sëllam, gati se s'kisht të shkatruar veten. Se që Allahut, s'fana u t'ala, ta e ngu shëllon duke e i thënë, tjo Muhammed, nëse shkatruar veten të ndë, nga dëshpërimit për ta, nga sa ta nuk besojnë. I dërguar e Allahut, sëllallahu aleyhu sëllam, kur doli haptës, por të thirrur në fenë e Allahut subhanahu wa taala, u përball me armiqësin e egër të yjtarëve Qureish, të cilët e lënduan shpirtërisht dhe fizikisht i thanë një çmendur. Magjestar, falëshoj, lloj-lloj epitetesh të ndyra edhe pëse më parë e këshin shua e tur e min, që do thot besnik i sinqert. E privuan nga ushimi, i hodhëm bisupe, plënsin me mbeturinat të deves. Disa erë të në tuan të avrisni. Kur shkoj në tajf, e qëlluan me gur, dheri sa ja përgjakën këmbët e deruara gjatë rrugës së këthimit, kur ishte i lodhur dhe i dëshpëruar. Zbret e njëli i maleve, me ruhur amin, me shpirtin, e shend besniku në shpallje dhe, Gjibrilin a.s. Dhe jo fronë profetit sëllallahu a.s. në mundësijin për t'u hakmarë ndaj mizorëve. I thot, o Muhammed, na urdhro që t'i bashkojm ato dy kodra dhe t'a shkatërojm këtë popullë mizorë. Po shfarë tha profetimës shirës aleni salatu sëra, edhe pse ishte aq i lodhur dhe i të shpëruar nga silja e tyre keqe, tha i dërguari Allahut sallallahu aleyhi vësallam, shpresoj që Allahut të nzirë prej tyre pasardhës të cilet do të njëhësojnë atë të nadhurim dhe nuk do të i shoqërojnë atë i shokë askënët. Pastaj u lutë me përgjërim dhe tha, o zotim, u dhe zojnë popullin tim, sepse a i nuk di. Në përdejin e uhudit, e goditën në fytyr, e pragosën në fytyr, i fyën dhe mbët e par, e qëlluan rënd, se që i ratë fikët, ratë në një grobë, shkojnë disa, disa për e shokve të ti, Dhe i thonë, i ofrojnë një mundësi që të lutej kundër i duetarve të kurejsh të cilët e këshin të përuar me zullume. Ndërsa profeti më shirës, ale i sëratu sërën fa, unë nuk jam dërguar si malkim, unë jam shirë për ta, për kundërës jam shirë për ta për njerëzit. I dërguani Allahot sallallahu alaihi wa sallam i fartë ata që i bëni keshë. Dhe të keshën, në wakëthejnë të me të mirë. Besoj se është nëse njërë përëj ushë, e një gjarë e kur një dhujtarë shkon dhe e gjemë profetin sallallahu alaihi wa sallam poshthije së një përëjme i cili alaihi sallallahu alaihi wa sallam pushon dhe. dhe ngresh patën dhe i thot O Muhammed do të them i kanonse për ta vrarë dhe i thot O Muhammed kush më pengon mua tani nga ty pra diën dorë timun do të vras profeti sallallahu alejhi wasallam me besimin e pakufishëm që kishte tek Allahu subhanahu wa taala i thot Allah Zoti im. Dhe në moment i lutarit i bie shpata. E merr shpatën i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. I dretohet po tani. H. Hm. Sfarthua. Kush më pengon mua të të vras ty? I tha: Falja jote, mëshira jote. Dhe vërtet i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e fal e fali atë që do të të të vëriste. Munafikët, hipokritët, thurnin plan e dhe intriga kundër ti në gjdo moment. Kaj që kaj që herë të nëtuan, të që lojnë me thikë pra pashpine për të vërarë t'inëz, t'inzalisht. Umeri radi Allahu anë, shopi profetit, wasallem, i kërkon lejë të drguar të Allahot, Allahih salatu wassalam për ta vrarë liderin të parin e munafikëve të hipokritëve i cili kishte tepruar tashmë kishte tepruar me zullum por profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e lejoi a e dini se çfarë i tha Mos e bëj këtë se njerëzit do të mendojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vret shokët e tij sepse ata ai që është një si musliman edhe pse fëshiknin kufrin mojimin në zemrat e tyre. Silja e mirë, komunikimi i but dhe njërezor. Zemr gjërësia dhe mëshira e madhe që Allah më i pati dhuruar, mundësoj që armiqët e ti më të eger të shëndërohen për një ko jo shumë, brenda një ko jo shumë të gjatë në miqë dhe dasha mirës. Poja për më shemëllë për këta. Fumame bënu Ethel. Ethel. Prisi i fisi Benu Hanefie. Ishte një armik jegri islamit. Në një nga betejat, e kapin robë fumamen. Dhe pastaj, për shka këtë silje së mirë të profetit së lëllahu a.s. a i ka pranuar islamin. A i dini si e shohim në vazhdim, përjapim po pak detaje të ksejnë gjarje. Thumamen e kapin robë. Dhe shkojnë e lidhin në një prej shtyllave të gjamis. Por profetisë sëllallahu aleyhu sëllllem, edhe robrit i trajton të shumë mirë, nuk i imponon të, nuk ka dhun në fe, shkonë dhe i thot profetisë sëllallahu aleyhu sëllllem, o thumame si në djeshë, A çfarë do të bësh? Unë nuk të detyroj, ti je i, i lirë. A do të pranosh Islamin? A e kupton se je në humbie? Ndërsa fumamia ja kthen me krenari, ignorancë, dhe ignorancë i thotë o Muhammed. Vëmë di madhsi. Nëse ti më vret, Njërësit e mi do të marin hak. Nëse më lironë, ta disë që unë jam mirë njohës. Dhe nëse kërkom pasuri, hapë gojnë. Ti hapë ja që farë të duash. Profetisër Allah rëse më nuk kërkom të e pasuri. A i kërkom të uzimën e ti. A i kërkom të e shpëton të e gazjarit. ta pra nuk e pranoi ofertën e profetit sallallahu alejhi wasallam për të shpëtuar neziarin profeti nuk e detyroi përkundrazy e la të lirë madje i këshillon shokët e vet u thot silluni mirë me të shkon ditën e dytë i thot të njëjtën gjë i kthente të njëjtën përgjigje të tretën po ashtu të njëjtat fjalë të njëjtën përgjigja. Më në fund, la ikra hafidin, nuk a dhun në fe, leren i të lirë, thë mamën, thë profetit sëllavar e sëllam. Ky që ishte armik, jegër që kështe ardhur të vristë e profetit sëllavar e sëllam, leren i të lirë. Por thë mamën, ja kuptoj, se ky ishte dërguar i zotit, që nuk mund të sile, kësht tjetër, ka ishte mirë, ka ishte budë, për vese aji. Alayhi salatu wassalam Shkon thumamia aty pran xhamis largohet nga xhamia dhe shkon ne nje vend ne kopt turmash ku kishte uj i lahet pastrohet mer abdes hyn ne xhami dhe shkon para profetit sallallahu alaihi wasallam dhe deklaron bin shahdu an la ilaha illa allah washhadu anka rasulullah Dëshmoj, se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përvesh Allahut, dëshmoj që se ti o Muhammed, je i dërguar i Allahut. Allahu ekber, pas të i tha, o Muhammed, për Zotin, ajdi ti, se mbi fashen e dheut, nuk ka pasur fytur, më të uryrë sësa fytur ajotet tani, fityra jote, është fityra më e dashë për mua. Ajdi ti, se, për mua nuk ka pasur fej më të oryër, se sa feja jote, por tani, feja jote, është feja më e dashë për mua. Ajdi ti, se nuk ka pasur Pardis sa çastës për mua vënë më të uryrë se sa ky vend i Medinisë e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Kryqëtet i parë i Islamit. Por tani nuk ka vend më të dashur për zemrën time se sa ky vend. Pastaj i kërkoi lei Profetit sallallahu alaihi wasallam çka shkonte në shtëpinë Allahut subhanahu wa taala i penduar i dhalejë profetisë, sallallahu alai usërëm, dhe shko në mekë. Kur shko në mekë, i dhjëtarët, si kurse e kishin zakon, e quajtën të rathtarë. E akuzuan për rathtinë dhe i fejtë së babalarve të tyre. Pa e dini se shfarë, u thafë u mame. Tha jo për zotinë. Për kundra zi, uni u dorëzova Allahut, subhana u teala, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t bashk me Muhamedin un jam për besimtar për Zotin nuk do t'ju vi nga je mama je mama është vendi i ti meka ishte varfër në at kohë ai e furnizonte me ushqim me drithra nuk do t'ju vi nga fu mama as edhe një kokër gruri përveçse nëse më jep lei Muhammedi sallallahu aleyhu sallam. Dhe vërtet, si kur të do nëte profeti sallallahu aleyhu sallam, ta të të kishim dekururie, për profeti sallallahu aleyhu sallam, ishte më shirë e dhuruar Allah, për e allahu të së parantar për mbarë njërzit. Dhe i lejojë thëmë mames që përserit të vazhdojnë të të funizonë të i dhujtarët me në dritra, edhepse ishin armisht e ti. Shemë bujtësiljes së mirë të profetit sallallahu alaihi wasallam me idhujtarët nuk kanë të sosur sa jetojë me ta vite me radhë por un do dëshiroja të sillja në vëmendjen tuaj amnistinë pa shembull të profetit sallallahu alaihi wasallam ditën e çlirimit të Mekës është një shëmbull i paparë në histori. Ditën që i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wa sallam yri në mek nga dhënjimtar, nuk yri se gjithë nga dhënjimtart e tjerë me kokën lartë, për kundra zi. A yri i përurur dhe me modestitë ma dhe para Allahut utal, me kokën ullur. Sa që transmitohet se e mban të kokën ajqullur sa afroesh afrë kokës të dheves në shënjë për ullje dhe modestie nda i zotit të gjithësis i cili ja mundësoj qëllirimin e vëtnindje së ti të dasho të këthehet sërish në vëtnindjen e ti pasi që i shte dëbuar vite më par kjo, kjo është rast kjo është unikal history Tashma i butart, të cilët e kishin munduar për vite me radh, që e kishin torturuar, i aksim vrar shokut e vet, e kishin nduar aq shumë, aq shumë për sa vida, foni 20 vjet. Rreth 20 vjet. 21 në fakt i bie. 13 vjet në Mek. dhe tet në Medinë. Për kaq vite profeti sallallahu alajhi wasallam i qenë vetë shumë nga i lutard të Quraysh. Tani ata ishin para ti, ishin në dorë të ti. Në sa i donte mund ta kmerë lehtësi një urdhër mjaftonte. Ti u thosh të shohë veti hiqjen e kokt. Pa e bërëk të profetit sallallahu alajhi wasallam përkundraz u tha atyre çfarë prisni tani por ata e nishnin se profeti sallallahu alejhi ve selle nuk mund ta bënte këtë ai ishte profeti mëshirës e nishnin e nishnin shumë mirë çfarë mendoni se do t'ju bëj e than tie blindarwar be relieved të dëruar pra për teje nuk presim vetëm se fali dhe mëshirë. Atëhere i dërguari Allahut, sallallahu aleyhi wa sallam, i fali, i mëshiroj, armishtet ti më të egrë dhe u tha, ikni, se ju jeni të rirë. Pastaj, i ulu të zotit të lartë më dhëruar me përgjërim. O zotim, fale popullin tim, sepse a i nuk di. Nuk di. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte njëri i besës që e mbante premtimin. Dhe kur nuk e thyente atë në çfarë dorë thane apo situate që të gjendej. Po në atë ditë, në ditën e çlirimit të Mekës, vjen tek profeti sallallahu alaihi wasallam Aliu radhiyallahu anhu shumë i gëzuar me çelsin e qabes në dorë. Afrotik profeti sallallahu alaihi wasallam. Ja merr profeti sallallahu alaihi wasallam çelsin dhe pyet: Ku është Uthman ibn Talha? Korrit Uthmani i thotë këtë fjalë: Uthman, ky është çelsi yt. Dita e sotme është ditë e bamirësisë dhe e mbajtjes së premtimit. Para profetit sallallahu alajhi wasallam ve gjatë për kohës së profetit sallallahu alajhi wasallam, por edhe në vazdim, në Ka'be, çelësin e Ka'bes e mban Küfis. Fisi që në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam viçej nga Uthman ibn Tarha. Në Ka'be nuk mund të hyj as mbreti Pa lejën e këtë i fisi, profetisë sërëllaho nësërëm, e mbajti premtimin. E jakështu në mësondeve, profetisë sërëllaho nësërëm, në kamësuar profetisë sërëllaho nësërëm, që të silemi mirë me njerëzit, e ta mbajnë premtimin. U ju e patë, se si silej i dërguarja lauthë sërëllaho, a reju sërëndë me armishtë në të egrë, mos pysni më, se si silej me mishtë, dhe shokët e ti. Sigurisht që Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem nuk ishte i mëshirëshëm vetëm e popullin e ti, i cili ishte armisuar patritsisht ndaj ti, por ishte i mëshirëshëm edhe me i tharët e librit, hebrejë dhe të krishterë, të cilët i nzorën loj e loj problemesh në rrugën e thirjes në fet. Edhe pse ai predikonte të njëjtën fjalë si profetët e tjerë para tij midis tyre Musaj dhe Isaj, Mojsiu dhe Jezusi. E për momentin ata kishin paralajmëruar për ardhmjen e profetit Alaihissalatu selam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i fundit në rreshtin e të dërguarve të Zotit a ishte, është i dërguar për mbarë njërezimin. Për andaj, i bëjmë thirje. Gjithë njërezve, edhe hebrejive dhe të kryshterve, që të andikin dhe pasojnat, Allahu s'ophanahu ta'ala në ditë në kiametit, nuk pranon fejtë tjetër përveq islamit. Thotë profeti sëllallahu aleyhi wa sëllam, gjdo hebre, që të shifu dhe i kryshterve, që të gjion për ardhjen time, dhe nuk më beson mua, Vesë se ka për të hyrë në zjarë. Duke fornur për rolin e ti se dërguar i fundit, para ditës e kja metit, profetisë Sallallahu Aleyhu A.S. ka than, lidhja mes meje dhe të dërguarve para meje, është si ajoj njeriu i cili ndërtoj një shtëpit bukurë. një shtëpi të mbrekulueshme. Vese, në një prejqosheve të kësaj shtëpije, mungon të një tull. Njerëzit u mbrekuluan, pasi si përfundoj shtëpija u mbrekuluan e panga të katra anët dhe thanë të mahnitur. Ah, si kur dhe ajo tull të ishte në vëndin e vetë, dhe të ishte gje mbrekulueshme. Tha të profetisë sallallahu aleyhi wa sallam, Un jam ajo tull. Un jam e fundmi i profetëve, i të dërguarve të Zotit. Për sa i përket sjelljes së mirë me hyftar të librit shifut e të Krishtër, kemi shumë shembuj. Por unë do t'ju veçojë vetëm një, atë të sjelljes me një beso sa është i njohur për të gjithë ju më një fëqin që fut, i cili e mundon të shumë. Gjdo dit, hithëte plehera, pa pas tërti, para profetit, para deres profetit sërëllahu a.s. Ndërsa profetit sërëllahu a.s. urte kokën, i pas tërante, të keqen, i aktente, me të mirë, mirësi dhe butësi. Një dit për e ditësh, i dërgojë allahu të sërëllahu a.s. Të kderë e shpisë nuk gjeti papastërti, nuk gjeti beturina dhe me ndojë të kushe disi e ka halin këj komë shiuë im. Ndoshtë dhe është i smurë dhe nisët shkon për të avizituar dhe nuk gabojë në paramëndimin e ti vërtet e gjeti atë të smurë, usolë mbutësishme të sikur nuk kishte ndodhur asgjë i thot fjalë të buta fjalë ngushëlluese saqë ky ja habitet mahnitet kush mund ta bëj këtë përveç se një këtë gest përveç se një i dërguar i Zotit unë që osollajt keq me të që mundova për kaq kohë me vite me radhë ky sillet kaq but patjetër ky është i dërguar i Zotit Ky është i dërguar i Zotit dhe me bindje dëshmoj, e shahduan la ilahe illa allah, shahdu an muhammedin rasulullah, shahdu an e ka rasulullah. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveç Allahut. Dëshmoj që ti Muhamedi i dërguari i Ti. Edhe ne dëshmojmë se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveç Allahut, ve se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Ti. Elusim Allahun subhanahu wa ta taala që me këtë fjalë ta mbyllim jetën tonë. Ktu po ndalem për një kohë të shkurtër, për të bërë një pushim të shkurtër, për të vazhduar inshallahutaala në pjesën e dytë të emisionit. Asalamu as alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa as salatu wassalamu ala rasulillah. E jemi në pjesën e dytë të emisionit të profetit duke folur për profetin e mëshirës Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam Qysh në hyrjet të këti emisionin e përmëndëm se dërgori Allahut sallallahu aleyhi wasallam Ishte i mëshirëshëm, jo vetëm e miqtë, për dhe almiqt e ti Ishte i mëshirëshëm, jo vetëm në ko pache, për dhe në ko lufte Në kohë lufte, po, edhe atë herë kur ashpërësia konsiderohet diçka e zakonëshme. I drëguari Allahot, së lëllahu ari u sërëm, kur nuk të rathëtonëte, edhe asë një herë nuk e thujen të marveshjen, a i nuk i keqët të rejtonëte robrit e luftës, asë të plagosurit, asë nuk i masakronëte ku fomat e të fdekurve. E të fdekurve dhe këtë u ndalonte ushtarëve të tij. Sigurisht e ka ndaluar vrasjen e pleqjve grave, fëmijve, të murgjërvëve. Sigurisht e ka ndaluar dëmtimin e të mbjellur, të mbjellrave e të pemëve. Komandantët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk përngjan, nuk ngjanin as pak me komandantët e herëshëm të parë. Ata, para se dheftonin në bindjen nda e tyre, ftonin në moral dhe më shirë. Prisit dhe komandantët që kanë udhehequr ushtrit islame, ishin ata për të cilën një përendimor, Gustav Lubon, thot se istoria nuk ka njohur që lirimtar më të mëshirëshëm e më tolerant se arabët. Allahu i ka lavderuar i thtarët e Muhammedit s.a.w. të cilët kujdeseshim për robrit e luftës ashtu si kurse kujdeseshim për të varfrit e njërëzit dhe nevoj. Madja ishni nga goja e vet dhe ujep një robërëve të luftës si kurse pamu dhe rastin e thumames në pjesën e parë të këti e misioni. Allahu s'fana ota ala thot, ujtë t'ajmuna ala hubbi, ujtë t'ajmuna t'aam ala hubbihi miskinën vë jetime, vë esira. Dhe ata, për hirtë të t'i, japin ushim, japin ushim të barëve, jetimve dhe robërëve të luftës. Idrëguar i Allahu të sallallahu aleyhu sallallem ishte mëshirë për të gjithë kryesat, jo vetëm për njerëzit, por edhe për kafshë dhe shpendët, sigurisht që historia ka registruar fjallë dhe veprat e ti, për këtë detaj nga jeta e ti, aleyhu sallallahu aleyhu sallallem. Idrëguar i Allahu të sallallahu aleyhu sallallem në amëson që njeriu du tjetë i mëshirëshëm me të gjitha kryesat e Zotit, u ka ndalur rob, u ka ndalur ithtarëve të tij dëmtimin e kafshëve dhe të shpendëve. E ka ndalur që ato të merren si objekt qitjeje. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith se një grua ka hyrë në ziarr për shkak të një mazë. Mazat e cilën ajo izoloi, as nuk i dha ushqim, as asgjë për të pirë. Asë nuk e la të hante të kërkon të e risku në Allahu dhe s'fana utala në tokën e ti. Për çka këtë një mace, Allahu dhe s'fana utala e ka përtu një zjarë një grua. Po ata të cilët ke shrajtojnë njerëzit, po ata të cilët i ke shrajtojnë muslimanët, besimtarët, valët, qëfar meritojnë, Idrëguar e Allahut sërëllahu alejo sërëm njëherë u prekë shumë, kur di gjoj që disa nga shokët e ti, kishin, ja këshin marë zojt një shpendi, fjesht duke luajtur. Duke lu, luajtur dhe u arëgëtuar. Dhe u thotë, profetis sërëllahu, kush e trishtoj këtë shpend duke a martë të vejgjrit, këthe janë jasë, këthe janë i me njëherë zojtë. Nga nga tjetër, nga ka mësuar se trajtimi mirë i këtyre kryesave është shkak për të fituar mëshirën e laotë së përfana o të ala. Nga ka treguar se një grua i morale, nga populli i bivet i zraerit, ka fituar fali dhe mëshirën e laotë së përfana o të ala, për shkak se i datë pinte uj një qenit. Tejtur. Postel dhe një burr. Një burrë është falur prej Allahut subhanahu wa taala për shkak se i dha një qeni të pinte ujë, i cili ishte gati në të ngordhur për shkak të etjes. Edhe sahabët e kanë pyetur, kanë thënë: O i dërguari i Allahut, a marrim shpërblim për këto kafsh? Amarrim shpërblim për këto kafsh, kur i sillemi mirë dhe i mirë trajtojmë ato. Sa profeti sallallahu alaihi wasallam për çdo gjë të gjallë ka shpërblim. Për çdo gjë me shpirt që trajtohet mirë, ka shpërblim. Ky është dërguarja e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ky është mëshira e profetit sallallahu alaihi wasallam. Losim Allahun subhanahu wa taala që na bashkojë me dashurin tonë në xhenetin Firdevus. Allahumme amin. O Zot ën, na dhuronga mëshira jote e pakufish, e pakufishme dhe përgatit në përsillje të drejtë. O Zot ën, në mëshirën tënde shpresojmë, të lutemi O jo Allah, rregulloj punën tonë dhe mos na lër të mbështetemi në veten tona të dobta as edhe një moment të shkurtër. Ai sahabën e mbyllën sytë. Të lutëm jo Allah, ti e falës e bujarë, e do falëm, të lutëm i në falëne prindritanë dhe gjimbe simtarë në ditën e logarisë, e dhjëkimit. U sallallahu ala nebina Muhammad, u ala alihi, u sahbihi, u sallamet eslimen këthira. U alhamdulillahi, rabbi l'alamin, u sallamu alaikum, u rahmatullahi, u barakatuhu. Oh.